Boh, alleate ti che... Nik uste, valorizatu behar da egon diren mobilizazio guztiak eta hemen aintzina egonen direnak eta begiratzen badiogu ba, frantzese gobernuari ba, beste behin negargarri aritu da e, nik dut eskandalu handi baten aintzinean kirela, oraindik ere pentsatzen dugu atzera botatzeko aukera badela eta hortarako mobilizatzen seituko dugu, baina gobernu honek ba, bere bere topera iritsi dela iruditzen zait eta ikusiko doxua hemen den kaintzina zer regiten duten, baina aldi askotan gertatzen ez den bezala bai karrikan den oposizioa eta bai ba, kasu honetan asamblea nazionalean egon den kontrakotasun hori ba, bat egiten dute eta hor badu jo gobernu bat entzungor egiten duena eta, eta modu antidemokratiko batetik ba inposatzen duena erretreta erreforma erreforma hau Politikoki, gobernoren ezkerretik eta eskuinetik ere e, azaldu bira kontra, e, zentsura mozio bat justifikatuak? Ba Guztiz uh, ene ustetan, uh, ikusirik ba, gobernu honek ez duela entzuten Ez uh, han bertan uh, egiten dienak ez eta ba, gehiengo oso zabal batek uh, uh, eman duen uh, iritzia Es ba, bai. uh, espero mozio hori uh, haintzina jonen dela, baina bestela bad dira beste aukera batzuk ere bai uh, ba, ba, erreforma honi aurre egiteko bat da gaurko mobilizazioa beste zala segitzea mobilizatzen, karrikan, inungo zalantzarik gabe, baina baita ere hor aipatzen ari da erreferendum erreferendun er partekatu baten egitea, horretarako ba, ba, ba, diputatuen eguneko hogeiak behar du babestu, eta behar dira lau milioi, boste humila, sinadura bildu Estatu Frantxesean, agian hor badago beste, beste aukera bat ere bai, ba, ba, azkenean, Eh, erreforma hau eh, ba herritarren bozkarat eh, eramateko ja, mi esker, mi esker.